الشفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فآتينا إيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولا شاء الله ما قتلوه ولكن الله يفعل ما يريد مساله جهاد في سبيل الله باخره کې سو واقعات بیان کړیو په دې مصله باندې روشنايي ورزوله جهاد زپاره شرایطونه چ امیر ومقرری امیر ولایق او قابل وی هغه کې باید خپل امارت هغه سیبتونه پوری چې بسطتن فل علم والجسم اور ایت باندې هغه تعتقي او بیا به ټوله یې تیمات پاللای <تصفيق> پخپل کمی او کم زور باې بنیپل کې بالله باې به اعتمات کوي نو پپل کا سرت باندې او خصوصي دعاګانې به کوي د خپلو ګناونو بخنه به غواړيله اوخواور کوينمخکېدي او پی غمبر پیغمبر یانو کو دا د اسلام اور پس ہوئی تل رسولو د نور پیغمبران چې سمرځي دلم دا مرتبی ور کړی دي فضیلت هم ور کړې ده په خپل وخت کې په دې عبادت او طاعات سره چې قسم قرباني کړی را دا وی پوهې فضیلت حاصل شي دویم تجیحاد دو علت بیان کو وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ <تصفح> الله پَارَ راولی فِذَا کَافِرَانُ وَزُّورِ دَفْعَ کی فُمْسَلْمَانَا نَصَرَ بَتَنِوَا <تصفح> جِو <تصفح> بَتَنِوَا جِو فَرُنْ قَتْمِ نزلت سبب بیانې چې دا جهاد الله نازل کړو فرض کړو دې سبب سو ملاوی اختلاف بس اختلاف پیدا شو او دا اړ اختلاف بل حل نو بل علاج نو بغیر د جهاد او قتال په سبیل الله نه تلکر دغه پیغمبران چې ذکر یو شو پدې سورۃ البقرہ کې هغه مسلې رسالت کې چې ذکر کړیو چې تم تقولون ان ابراهیم او اسماعیل او او یاقوب او او دغه څخه اخره کې داوود علیه السلام بیان پدې ته اشاره داغه پیغمبران چې ذکر شو فضلنا بعضا على بعض مونږه او چت کړي دي بعضې په بازوباندي مونږه له مرتبی ورکړي دي مونږ ته محتاج یو الله وی داغي سي نو مونږ ته محتاج یو مونږ ته يجزي او دی وځي نام له مرتبه ورکړي <متوس> ابن کثیر د دې کې لیکي کی جلزان ته نسبت کو چې فضلنا د اختیار زمانه الله وی او ليس مقام التفضیل الیکم تاسو د اختیار نشته چې څنګه سوې چې بعض پیران بران په بعض باندې غوردي دی یوسی په تونه شوروکې او بل باندې د پاسه کاوه نه انما هو الاله تعالی ته اختیار الله سره دی ها تاسو سر لازم دی وعلیکم الانقیاد والتسلیم له ولایمان به تاسو راو پګارئ چې الله حکومو باندې تابعداریو کې ایمان راوله په الله باندې بس نو تاسو ته اختیار نشته چې پیغمبرانو په مین کې پراغ وساتې نټول بیا او شان ته غنه چې ورسلهي ټول باندې د ایمان نه او حدیث کې هم دغه سره غلو نبی له سلام خو شو و یو ریدو نه چری ویلو چی اخری پیغمبر ډیرو چت په ټولو باندې او بیا د یونس علی السلام نه هغړ غره ده هغه مه په ګیړه کې چلے او دریا باندې کې پروت نبیلی السلام راغی او اعلان وکړ چې لا تفضلوننی ما مو چته پیغمبر نا تو خیرونی ما مو غره په نور امبیاو <تصفح> او یاد پیغمبرانو فضیلت بیان کو چې قیامت شي او ټول خلق بیوش شي نو انا اول من یفیق نبی صلی الله علیه وسلم چې زبا ول بيدارشم په هوش وشم فذا انا بموسا من قوائم العرش چ زه وګورم موسی علیہ السلام بازار شپو برځه پورولاړي نفلا ادري زه نه پويګم چې افاق قبلی ای زمانه مخ کې پوه شو امجوزيا بسعقه توري یا ذل الله بذل ورکو چې کوي تور کې به او د دینه بچکو دپد باندې راغلین ادا رسې د یونس علی السلام په حق کې موي چې ګورځه موایه چې زارشت تلوم د اسمان ز پاسه تلوم سدرۃ المنتہی تر رسیدلوم نو یونس علی السلام د چې مې په ګیړه کېو نو هغه زیات نږدې و الله ته زما نه ګرځکه سدرۃ مطلب اداو چه اللہ تنیز دیکت پا جزئے پازمی اختونو پی امتحانو نو حاصلی انو دا اجازت دی نو ورکڑ امت تا چیدیدی خبرې کوي چې کم پیغمبر ڈیر غرا دے کم پیغمبران اولو العظم دی دا تاس تا اجازت تے تاکو اللہ افضل نا اختیار ده <تصفح> منو من کلم الله او بازی هغه پیغمبران چې الله خبري کړی وي لکه موسی علیه السلام اتفاق دې په دې باندې چې مراتب موسی علیه السلام او خاص هغه پرنادا چې حدیث کرا غلیو چې نبی علیہ السلام نه تپوس چیو چې چه اعظم علیہ السلام هم پیغمبرو <تصفح> منخواوی چې بز منگا نیکو او ابو البشرو ټول انسانانو پلارو اذا پیغمبر اے پا حق کې خومنگا سا ندیو ریدلی نبی علیہ السلام ہوئی چه نبی مکلمن پیغمبر دے و خبری و سر شوی دی اللہ و سر دي کلی دی ناغام پاکی مراد دے او مشعور پدی که موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضا درجات او چت کلیری بازی پا دیر مرتبو کې چې مرات تین آخری پیغمبر دی محمد صلی علیہ وسلم علیہ السلام واتینا اسمنا مریم البیناتی مونگور کلیوی سازوید مریم لرا معجزی دیری واي یذناه بروح القدس among داوود تایید او امداد کړو پجبریل علیہ سلام سره تبaze خاص کړل در دیوځینا یوح بنی اسرائیل ته ترغیب ورکي چې موسی علیہ السلام ذکر کړو او بل رد کوي پنا سواراو چري سال سلام تعال الله زيوي سوكو تعالوي نور ديو كه اغنو مزه کا واغست چډيره دنيا نن پابه نن په دنیا کې عيسايت ډير غلبه کړو نو وي چې عيسا ده اندي زيد الله اندي عيساب نو مريما زيد مريم دي هو پیغمبر دې موږ له معجزې ورکړي وین او موږ دې داس کړو په جبريل عليه السلام سره زانو نه شخلا رسول دې يهودنه موږ ته محتاج ده دغه انبي او ذکر وکړه د دې لپاره چې ټولو ځل الله دین کې زانو نه کړولي دي مهنته نه دي الله ولمر سبي اور کړي تاسو کوئ او سبب بيان وي ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم کچري الله دايره کړې وي چې جنگ دي ونشي پس دي پیغمبرانو نا نو جنگ باندې و کړي او کسانو چې رښتو دي نارغلل چې تا امهت مبادی ما جاءتهم البينات پس دا غینا چراغ لیدته ډیر واځه احکام واځه آیاتنا او دلیلونه نو کدی من لوي کنه ادیب کې اختلاف نه وکړي نو بس جنگ ته ضرورت بیا ولکه اختلافو دې اختلاف جوړ کو او دا اختلاف بل نو بغیر د قتالنا نو چې او ویئ اختلاف په پاره زمانه کشته دی <تصفح> <تصفح> ولکه امامانو په مې هم کشته دی څوک یمن دا څخه وامنځا غسه کوا څوک یو بپا کې دی دا پلیتی دی دا اختلافات خوشت دی الاوینا دا غي اختلاف نه دی فمنه من امنه بازی دی خلقنا اسو کو چې ایمان راوړو اسلام قبول کو امن او من کافر بعضیا وسو کو چې کفر وکړه هغه اختلاف دی ته د ایمان او د کفر او دا اختلاف به د قتال په سبیل الله لنرکیږي نو ځکه الله jihad فرض کو په خلق باندې چې دا اختلاف ختم شي پلوشان الله او مقتتلو دا بیاولې مکرر کو دا رزيد پاره هر کار دنیا کې بغیر د الله د ارادې نه کیږي سمر کارونه چې دی کنه کار د خیر دی او که د شر دی او زمونږ د ایمان دی چې دا د الله په رضایت سره کیږي او ډیرو قومونو دی په امت کې چېږي انکار کوي چې نه ده خیر کار الله کوي هغه اراده کوي او شر ده کار اراده نه کوي وايي نهایت کې باغی باندي رد کنا ځهر <coughs> کار د الله د اراده ما تحت کیږي خام او ک چې اراده الله اراده وي چې جنگ جګړې دیونه شي مقتتلوا نو دیب جنگونا نو بدر او حد و احضاب دا بنو شوی دا خود اللہ پیراد شوی دی نمو تذیل خپا دی اغیوی چنه دا خوالت کار دی او دا خوالیر گناه دی دا دی او اللہ خود چرد شرع ارادی نکوی نرد که چنه ولی نکوی ولیکن اللہ یفعال ما یرید تہ لا توس قانونو نق دی الله کی هغه کار چیراده وشي داغه مخه سوکني شي والي کد خیر کاری کد شر کاری وړه شیطان چا پیدا کړل ما دا خشه نه عمر نه کار ور وشتد نه الله اراده او بس پیدا کو دللیل کافران فراونیان نمروذيان دا چا پیدا کڑی الله اللہ افعالو ما یورید پیدا کولو کی گناہ نشتا زان پوکا دیو گناہ پا عمل کی گناہ او عمل انسان کئی اللہوی مکوو شرک مکوو کفر مکوو سحر او جادو مکوو قتل مکوو شراب مکوو جواری مکوو دی کی گناہ دے پا کولو کی پیدا کولو کی گناہ نشتا پیدا کولی که خوڑیر حکمتو دي دی نو نه کوي چې نکوی چه اللہ سکوی نو آگی تا خلق وی پیدایش او که دا خیری که دا شری نو حکمت تے او چې بندکوی کوي دی تا او عمل وی نو که کسب او عمل دا خیر که نو ثواب دے او که دا شر که نو عذاب دے او بندہ تعالی قانونونه حدونه یخی دی کنه الله عزوجل حتا بین نه ده دا مسلې جهاد تردیز پوره وان دین پس مسلې د انفاق په سبیل الله شورو کې سوره بقره کې ولی جهاد اصل نکی ی سوچې مال نه مومنان تعالی مال خرج کې خپل مناسب چار څومره سره جهاد جهاد لپاره به تیارې وشي وصلو تا ضرورت تی رشن تا ضرورت تی دا ضرورت تونو خواست نکیگی او دا دین خم اصرف نشتا اگه دام اصرف ده چی یا پسل بانده یا پسو بانده یا پسوارلس بانده وله او یدوائی پولی منیشا او داست چی دشماری نشتا بس کرونو نایر بو نپریده بس اللاوی چی دور एजुकेशन دو کوم چستا د شمار نبارې نا هغه د جهاد ده ها ایوالذین آمنو ایمانو ولو انفقو مما رزقناکم خرج کې زغه مال نه بازې زغه مال لچ ما درکړې تاسو ته تاسو مالونه دي زما دې نو کو پر دې مال کلکېږي عجيبه سره مما رزقناکم نو دیوی چه مونگا یخیدی زان لکنه خیب دیل خیب دیلی هم یخیدی اللاوی اکده ماه من قبل اینیاتی اومن ده خیب دیلی مخ که خرج که درده چاویل مخ که مخ که دینا چرابش یا رضا چه استاده موت و رضا دقا قیامت تکنه ده هر باندخوا لا بیع فی ولا حلۃ ولا شفاعہ چته سنیکړی کنه نن پاره کې بیا هغه ستلو خر سول کیږي نن پاره کې دوستی په کار راضی او نن پاره کې سوک شفاعت کول شي او خبره وو ته بیا حد نکنه دا و چې ته دنیا کې روغ موټی په اختیار دې دے نلای ورک ورک چې یو پسل یې کمایو پوس او کم او تاجک می روز لې خې دي او په هغه ورځ باندې بیا استعمال استاد اختیار نوو ته پر مال شو اند پر مال کې براغه یو له وصیتونه کوي او نکی, او نکی. او دا تو قیامت تر ورځې حال او دا, دا هر انسان د موت تر ورځې حال چې بستا بس نه سرمال نه سوچت شو بیا نو کې خو سه خرج کاوسو والکافرون او مظالمون او کافران چې دي دي زالمان دي او د ظالم شفاعت نکيږي کفر ظلم دې عظیم او سوک چې ظلم کوي نه هغه شفاعت نه محرومه دي شفاعت خو به د مؤمنانو کیږي کافرانو نه کیږي نو زه که وی دی او دیو جنہ بل دیو جنہ چلای کله یو بنده کافر شکنه بیا وتوایه چرسو وتوایه وکي زشتہ ظالم و توایا فاسق و توایا او فاجر و توایا ارسو بس اوکی بیا هر صفت شته دیخوا دو جن سورت ماہی بیا راشی کنخوا مَن لَمْ يَحْكُم مِمَانْ ذَلَّهُ فَوْلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ فَوْلَيْكُمَ الظَّالِمُونَ ولی چی کفر کې ارسو چتا کنخوا اللهوی چ مسلمانې نو هغه ته ظالم نه وې ظالمان الله خاص کافرانو ته ویلي ښا چې کافرون او مظالمون کافران چې دي دا ظالمان دي او صحیح مسلمانې خو چرته سو زیاتې کمې تینوشي نسبت ته بنسبت ظلم نکې دایوچنا لاذ سنو دی ویلی چواز ظالمون هما الکافرون چې څومره چې ظالمان دي ټول کافران دی با دنیا کی نو بیا او په دنیا کې مسلمان نه ټول بکافرانو جمله ذکر تاسو ذکر راخاو او تعلق یې مخک سره دی چې کافران دمره بدبخت دي چې د شفاعت نه محرومه شو ولي زګه کافر ظالم دی او ظالم مستحق د عذاب دی مستحق د شفاعت نه دی خو د عذاب لایق دی دا وې توحید ذکر کوي د ریمزل او زیات د دلیلونه په وحدانیت باندې ترلسه پوري آیتل کرسی کې لس دلیلونه ذکر کوي په توحید باندې اما پاسرینوی پا دیکی که اطلس دلہ دلہ نمرا غلده یا پیسم سر سریحی یا پیزمیر سر اوی پا دیکی که پندوس کلمی دی او ہر ایو کلمہ که پندوس برکات دی دیو جن دی تا په حدیث کې اعظم او آیت ویل شي چې نبی اسلام ابی بن کعب توئی امتحان تینا واست قرآن کې چې ايه آیت اعظم په قران کې کومه یاد ته چې قرآن کې ډیر لوی سواب او اجر وراله د ډیر اجر به ملای وي نو ان الله لا اله الا هو الحي القيوم نبي لي سلام بارك الله لگا اوليهن اكل علم سعلم کړي نورم خیر او برکت واچي صحیح جواب دیو کوم اعظم ایتن فی القران او مشعور دے پا آیت الکرسی سارا چا آیت یو دے او علمونا و حکمتون اے پکڑیر راج مکڑی دی ذکر کوي خواست کر پا صفاتو سارا او صفاتو سارا اول دعوة کی خود توحیدو الله لا اله الا هو الله غزاته پدې باندې پیجن دي شي جنشت دی بل حاجت روا او بل کار ساز بغیر د زنان دې صداوې د توحید <coughs> اور پسی صفات ذکر کی الحی القیوم اغزات تیچا میشہ جوان دے دے فناپن رازی الحیو حیات لفظ اگر کا مشترک دے منگتے ہم نسبت کی گی چمونگ لاللہ جوان را او اللہ نسبت کی گی دیتا اشتراکی لفظی ہوئی دیر صفتو نجدہ سے لکا سمیعان بسویران اللہ صفتهم دے و دا بند صفتهم دے و فرقشتا دے بندیان صفتو ناغا دی چیغی اسباب جورشوی او د الله صفت چیدے آگا بلا اسباب نو الحیو مانا سو اغا جی سور فرقان کیویلی اٹاوان اتا پندوستم کی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اعتماد کواب اغا جواندی ذات باندی داس جواندی دیچ موت پنرازی اغا حیات داس حیات تے دا اللہ ذاتی صفت تے چه پاگه بانده موت نرازی نو پتیس هر جدایی را لکنه چه بغیر داللانا چه هر څومره مخلوق ده نو آگه بانده موت رازی پاگه بانده پناه رازی نو داگه حیات جدا شو آگه آگه حیات ته چه اگه بانده پناه حیات ذاتی نو شو کنه اخو آریزی شیده کله وایه کله وای نه او حیات الله ذاتی ده لازم ده ابدی ده موت په ناراضی تاسو د عقیده ذاتی او مخلوق په حق کې چې په ذوم موت ناراضی الله سره په صفات د حیات کې شریک پیدا کو کنه زموږه چې داخیا لیکنه ده هر جا په حق کې کوم لایکو تناسب کوي چپاری فنانا راضی موت ناراضي ک <تصفح> خوازر له سلام تاولیا سلام تناسب تا کوي ک زه رسول الله صلی الله وسلم په حق یا قیدا حیات یان ځان توینو دا حیاتی توی مطلب یې حیاتی حیات خدا مطلب شو دغه طول مرنه جو انده کنه دغه ځان له حیات نه ثابته یې چغه نه زبا نن مرما د پیغمبر د پاره ثابتې نو شرک وکوکنه د دې خبره خبره کې شرک ښه چې الله تعالی حي وې پیغمبر ته وویل وې چې په هغه باندې موت نظر آغله آغله حیات حاصل له نه دا صرف د الله صفت ته نور چی سمر کل دے کلو شئن حالکن اللہ وجہا نایو آیات خونہ اتبال کمیو نمک تختی تختی بکم پلو تختی کلو شئن حالکن اللہ وجہا سور قصص باخر کی ہوئی ہر شیبہ فناشی صرف ذات تالہ و باقین ذکر جیغا الحیو دیکھا ہمیشہ القیوم اغزات چې د هر ځای نگرانی کړي در چاې حفاظت کړي د هر کار تدبیر کړي نظم کو د اسمانونو د جناتو د انسانانو د حیواناتو د جماداتو د شمس او قمر د لیل او نهار د ټولو انتظامات الله کوي نو القیوم ابن کثیر وی القايم الحافظ ني ګراند عبادت كون کي لکلشن هر شي د فرغه خو والمعتي لهو ارشليس كل مناسبه صفتونه ورکلي امام راغيبم دا معنا کوي القيوم لغيره ذا ټول مخلوق قيادت کوي حفاظت کوي او نگراني کوي فجميع الموجودات مفتقره الیه ټول مخلوق الله ته محتاج دي هو غنی عن الله المخلوقات نبی نیازې سجته نشته دي القيوم مطلب دار دا دا چ عالم سوق چلی الله زمکه اسمان او کائنات سوق چلی الله دویو جنو پسرینوي چ حديث د ابدال او د قطبان او ضعیف دی منقطع دی چې عبد العزيز رحمت الله علی وی <coughs> ابن قیم وی چې ابدال دی او قطبان دی او غوسان دی او سنور سوف کی او شمار یو له مقرره کړی چې سلوی خبدالیو سبغي قطبانی ده د چې دنیا کینو دنیا چلی عقیده کیو ګډوډ شه افاده خوښنه بلبل هامه خافکاری دا د قیوم صفت خلاف عقیده ده کنه د قطبان د عبدالو <تصفيق> اسرائیلی روایت تھی هغه اعتماد نه پکاره او خلق او حدیث وې حدیث کوي راغلي دي څومره عبدالیه څومره قطبانی څومره غوسانی د بازار او قطب نه سره جوړ کړی نو او دا ته هم په تنش دایڅ کم که چر زده کوشش سو کوي نو شام کې وای آو يل ت ډیر دي او کنه غلره دي کنه څوک کوشش نشي کوله کنه چې خبره ری شي دا په اسلام کې نشتا اسلام هو صفا دین دي الحي القيوم دا صرف الله دی چې هميشه ژوند دي تنظیم کوي د ټول عالم پخپلن چ قرآن کې بیا بیا راځي یتدبرو من السماایل الارض تدبیر کوي کنه دا ټول دلایل دي الله او لا اله الا هو بل حاجت راو او کارساز زکنيش چې حیات صرف د الله صفات قیوم صرف الله زم لا تاخذو سنتو ولا نرازی پا اللہ باندی جوٹا انا خوبا داتن نفی کئی خوا امد حمد ذکر کیوں میں تصبیح ذکر کی دی تا تصبیح ہوئی بل سبتوناولا ثابت کی او دبندیانو سبتوناتنا لری کچنا نا اللہ دا دین پاک دی دا جوٹے و دا پرکالے و دا خوب خوب بندیان و راضی اللہ دا دین منزح دے مقدس دے لا تاخدو سنتم و لا نم ننیسی اللہ لرا نجوٹا او نخوب و بل سفت دا کمال له ما پی السماوات و ما پی الارض خاص د اللہ دی اغسو جباس ماننو کی دی و اغسو جباس زمک آسمان که ده بلچاسه نشتا دیم اگر که خلق ویلیمانه لیدیم او ارسی ویلی ورکلی اختیاراتو چی ده؟ مرزونو زی موار دیم ده ده مال دولت زی موار دیم او ده بل ده سخته او ده حادثه چه آواز و دا بل مقدمی دے دے بل لخلق دے لزی چی دشمنان نخلاص چی آرسی دار سدہ پا رہے من علی خان انو اللہ رد کی پدغی عاقیدی دے مشرکینو چی لہو مافی السماوات و مافی لگ دا بازمانو از مکو کی جسو دا اوٹول دا اللہ دی کسو کمری ہے کسو ک پیدا کی گی کچا تا صحت ما رازی ہو کچا تا مرز رازی کسو ک مالدار کی او ہو غریب کی این پهل آباد طول الذی ما بالسماوات و ما الارض دبل چاپذی کی نه چلیږي من ذل الذی یشفو عندو الا باذنہ اللہ الذین پاک ده چې څوک لشي او سره خبرو کی بغیر د اللہ دی اجازه نو سره ملائک کولي شي نو سره امبیانو کولي شي بلکه دا غي په حق کې خوېلي کنا <تصفح> قیامت کې بمداغه ستول لاړي جمع يوم يقوم الروح والملائکه صفاً لا يتكلمون خبري باندې شي کولای <تصفح> دا خو ده باندې صفات ته 400 کول راتلې شي ارسو کو سره خبره کول شي ارسو کو ته درخواست پيش کول شي منزل لذی سوک دی دا سی هستی یشپاو عندو چی خبریو که اللہ سراد چاد خلاسی اللہ بیزنی ہاں کئی با خدا اللہ پا اجازت سراد اجازت با کې کی کئی دل تا نا قیامت با قی؟ اول با کئی محمد صلی اللہ وسلم تا چې کنانگار و شفاعت کوا اب یاور پسی دنیا کې زنیشته الله ایچا ته اجازه تنه کړې چې ګسوک راځي او ساجته او ضرورتي نومات وایا سوال قبلو ما ده کوم ځای وی نبی نی اسلام لاجزان غریبان راتلو ضرورت پياو نبی لي اسلامバイルانو کوم اے صحابو ما تا دا, دا پا حق کیدی سوک شفاعتو کیم نو چا دا ما د وصن سکیگی نو دا دا سرا امدادو کما خلقو کما چس سلا تاو داو سب کجورا مجورا را طولا که دیجد لور که اشفعو تو جرو حدیث کی رازی اشفعو تو جرو حدیث कي... شي... نتناسو... دا دا كنا... لو... ديو... تا سماته دی ایاجص په حق کې صفاعات وکې دا تزکې هم چې تاسو به ثواب ته ناسيو او ځکه چې جدب پوری شي کچره الله فیصله کوي کنه دا به تراتلو چې هغه ژوند دیو هغه وې نکول شو صحابو ته دیومې لمده خدمت او دغه د لرډه او د وبو د تنظیم انتظام... اگا با کاؤ که الله فاللہ تا سوکنشی ویلے اللہ تا که پر یاد با که پا خپلا خپل خپلی خلیباندی خپلاس باوچتا ہے قبول کی اگر یو بندہ داسی چستا پا نظر کستانا خمالومیږي میگی ناغتا ویلشی جو اندی بندہ تا چی نزدی حاضری چی ادعو لی ما دا پار سوالو کا دا گا ولیک انداس نشی کې چوینه نه جون پکې نشتا اوولاله خاور او تولاله جيبه با پتا بشي او په خدای بشي ډیر ستلې شو ما یو اس یو زل خد الله ته خیر ذکر تو په ذل زمينه تون او تکي چې ګنيغه ها دا او چې څه سوال زو باغ او یو <تصفح> ویازل خلید پرځم دا سوال پیش کړ من ذلذی الله سوکشته زاسه هستی یش فو عنده جل سر خبر یو کی د خلاصی الا بیزنه بغیر د اجازه تعالی نا دا د کمزوري صفات نو لري او د کمال صفت یعلمو وهو يقول الله ما بين عيديهم وما خلفهم و دا دا ما بين عيديهم وما خلفهم لأن الله كل علم كل مخلوق وكل علم يتعاون في عيديهم هذا هو ذراع هذا علم ما بين عيديهم وما خلفهم خلقنا رستو وخلقنا مخي ینه ټوله په علم کې را کړی دي نو هیڅ شیطان بار نشتا دا د الله د علم مقام دی دا د کمال صفاتو هغه مخلوق دا زور لګی او دا کوشش کوي چې موږ الله معلومات حاصلو جللته سور معلومات ته الله وینا مایه ها تکړه تاسو نشئ کولای مارشی پا علم کی راوست ری تا سو نشی راوست من علمه خلق نشیر سیده یو ذری د دا علم دا اللہ تا دا معلومات دا اللہ تا اللہ بماشاعا و مگر پاگی چی دا اللہ فخی ناغو تا دخبل طرف نیزہار کی سبق و توخی و علم آدم اغت نون الرحمن اوالرحمنو علم القرآن قرآن اوخو خلقتا اللہ بماشا کی را لکنخا علم الانسان ما لم يعلم نبی علیہ السلام تیغا اوخو چاہ بمخک نپوئی دو اللہ بماشا لگت اللہ قوخا خو خو ونو اغا وحیو کی پیغمبرتا ہر زمانہ کی پیغمبر بھی اخپل امت تا خبر خبر کی ویراسی نجسن پیغمبر دا خبر نہ خبر شی دنیا تے نہ خبر شی نو دا خبر دا غیب و خزانہ کی پراتھوا اللہ رویزتا نو سوتا غیب نشی ویل انباء الغیب وتویلہ چتھلکہ من انباء الغیب دا غیب واقعات کھلائی ما بس پخ خلق کویږي نو الا ب ماشاء اخ از کم د غیب او عالم کې پراتدی پغی څوک نه پوي وسعها کرسی او <تص> سماوات او الارض را سیدلیدان او د کرسی د الله ټول اسمان نوظم کو تا وو اڑ اسمان نو اڑ اسمکه پغی کرسی کې پراتدی يم ابيام تم را زائر پاکیچه دا سه پکيو پسونو باندې نور ځایيږي زمرا له یو کرسي وسعه الله وی ډیرلو یا بلی حديث کې رازي چې کته په کرسي کې ګرځي چې ورېګه او آسمان نو واړ کم ځای دي چل لوي دا په کرسي کې زمون خو نه مونټو موږ په ګرانبه همو مخا اگر ستاندې یو ويو مېرکه bale priuzi ما څوک مونتيشي خلا کوی اروره اس غړ شي وی چرته ټير وی یا نو بیا موږ هم مونته وکنا و څوک مونې وي زمونږ د عمره نظر دی وي په مثال لوي حدیث کرا را یو کالای دی او کرسي کې ابيہ کرسي چې بارش کې پراتا دا نا دومره چې هغه پهکې چرته ډیر په ګرانه باندې مونتیشي نو په سرین ټول داسې دوړه نه تنوي کوسیی ته نسبت کوي کوسی قدر دا ې نه د داخللی خو په خپل ځای پرې دی که نه چان لثابت کړي دی چې کوورسی یقرآ کې د ټک اته وینا ولې دا سونه یاريږي ا چې یاره تجسیم ته ثابت یږي ها د کرسی نه دا کرسی اخلصو دا څه چې کوم چې خلق به ګناستي د درې نه تجسیم ثابت یږي د الله کرسی دا وایی وڅ د الله د پاره کرسیښت ده خو چې دا غوږه شان سره لایقیم نته سې لکه زمونږه کرسې چې دا باز سلور خپی اواز په یوخ په چاپی را ګرځي را ګرځي دا خو د بنديانو کرسې وی دا موایه که ها رسې دا او پره خشوی دا کرسی د الله سمانو ته او واړو تاسو مکو ولا يعوذ وحفظهما نستلقي الله لراحه ذات تزمكوا داسمانونو دا, دا ساتي کنه په هغه باندې ستليواله ناراضي ومم السنام اللغوب ولم يحيى بخلقهن استلينيشتري دا, دا باندې انو سي پته چلووندې د حد نه زیات کاروکی کنه ویار انن رانه تاسو مکه ها پریمی دا ور را پسبان کوي انده سنانه چې ستل کیږي ولا اودو حفظهما الله باندې ستل ناراضي حفاظت یې کوي کنه د ټول خلاصا وهو العلیو اغل اړې رچت ته د سنو چته داږي صفاتونو نا چې د بنديانو دا بنده با سوسی پتی خوسموسیبت باینو بنده با کل بیماری چه غیباوی بنده با کل خاپای تندیبت پریوزی بنده با کل او دی تب اوی خیم و آب نوی خیم دا دا بندیان الالیو اللہ دا دی نڈی روچت الله ډېر لوی دی په خپل صفاتونو کې نو داغه صفات په بندکه نشی راتلې داغه صفات پسنګ په بندکه راشي بنده څه شي دی الله صفاتونه دې چې قادر دی حکیم دی علیم دی عزیم دی الحي القيوم دی ذوالجلال والاکرام دی اوبند څه شي دی چې تو سره دې بندش لے۔ <خده> بنده کی د صفاتونه نشرات له تاخد عزیمت صفاتونه دیخه په دوه اړخ سم شرک باندې رد کو چې او ته شرکوی حقیقتا چې ته د الله صفات بل چاله ورکې چې هغه غیب دان دی هغه کار ساز دی هغه حاجت روا دی نه نه نو شرک ایتو او د تشبیهن هم په تشبيه باندې عمره کو چې د الله صفه د مخلوق صفه الله له ورکه چې زمونږه ولې اولاد نه پیدا کیږي زمونږه لونه نو د الله همدې کنه نه نه الله علیاه اورې رچات ځته او که ایبونه نشته چې په غایبونه راوځه او ته ایب راو باسي هغه که نقصان نشته چې په نقصان ګوري د هغه کمزوري نشته چې د هغه کمزور راو باسي ال الیو هغه د دې کمزور صفات نپاک ده د يهودو نو سوارا واقع ده چې ولدي اشتا بيبي اشتا, اشتا تو با ده نه نه ال الیو د دې تشبيه نپاک ال عظیم ان دغه صفات په بل چا کې راتلې چې بل سو کې شي او بل سو کارساز شي لا اکراب الدین سوال دی چې لار ابو عزت تاسو مروضاحت څه لکه وي چې ګوره ذمرہ بیان کړیو پله هغه چې د مخلوق دی عیبونه دي او بل پله هغه چې د خالق دی کمالات دي تدې لپاره چې ګوره د غثاستا سودی ملحوظه مراد یې ګورل او دا ما صفاتونه دي دا تاسو کې نشی راتله جدا کړو فل خالق صفاته او د مخلوق صفاتونه جدا جدا کړو نو له کها مخه د بنده ذهن کې راضي چیرې الله دومره دا وضاحت سره کوي نو جواب وکړي لا اعتراف الدين دا زکه کوي چې زبردستی نه کوي کنه که زبردستی وې نو بیا صفاتونه تساجهته بیا دلیلونو تساجه ته بیا خو بیا له ورنکار غستو دین کې زبردستی نشته کنه نو ځکه او زه حد بغواړي دلیلونو پیش کول غواړي چې د خلقو د علم کمال پوروال راشي ذيو بیا کفر نکوي کنه شرک به نکوي کنه خا لا اقراف الدين نشته د زبردستی په دین کې دین ویلې شي عقیده ته ها دین ایمان ته نو ایمان په زبردستې نکیږي ها اسلام کیږي ولې اسلام احکام او توعی یو سلامون نکیه ولټای ځوان کړه څو غیاش تواچوا زر دیناره تنو اخلي چېستا ته بیا دته اسلام اسلام کې اقراشتہ احکام پښتہ او عقیده کې نشته زکه اسلام تعلق د انسان د دې بدن سره ساتي د الله څخه سره او په دې کې اکه حقیقت نه ښه وی تعالی د الله څخه او د غوات او اچوا وی وه کولی او لور د بدن سره کار ساتلې شي او د زړه سره کار نشته لا اکرہ بال دین سمانہ مطلب په دین کی زبردستی کې دین شي دا معنا لل فی الجنس دے لا اکرہ بال دین غته وی چې لا اله بل الہ شته نه په دنیا کې نو لا اکرہ شته نه په دین کې په عقیده کې ولی ته وسري زبردستیو کې نو سب یو کې داغه په جباو کې نو داغه په جباوی چې الا الله محمد الرسول په پزړه کې وای نهي نو تنور سکول شي ورکو زيد شي تر دی بدن پوره دا او دیت اسلام وی او احکام وی او اقیدہ چې دا غستا د اختیار نه بار دا غ بشل زله کلیمې وی خو پزړه کې وای شرک کفر چې نه خپل کار کوي سمې نه دا لا کار دفعه ځکه انسان صرف بدی نه ویلی چې تب دومره زبردستی کوي چې आवाज به تنروباسي چې نبی اسلام ویلی چې امرتو انه قاتلا في سبيل الله ما تمر شي چې ځواب یې کوم د الله په لار کې ترکمې پورې حتا یقول لا اله الا الله چې आवाज ته وباسم نبی آ فرې زمان زمان سکار دی کزړه کې التقییه کوي الله ته نه خبر دی نو کوي والله بوله جنتونه ورکی رانز دی به کی زفپل رضا او رحمت قابل به کی او کنینه منافق دی اسپل صافرین ته به غرزي اخو داغه کار دی یی سره زمون کار نشتا نو په سراطل سوالون ختم شو ها چې ظاهر کې خلق وکا ته جنیش تد زبردستی په کې او پیدا کو چې دا قتل وکي نو ولي قصاص کوي دا زبردستینه شو چې دا غلاو کین ولې ته لاس کوي نور زبردستی څنګه چې هغه جد چوندې کو او شراب وس کین دورا کوړیو او بنی اسرائیل باندې الله غره او چت کړیو نو دا زبردستی نو وایزور پسې داسې که نور څه معلوماتي بودیله برازي چې دا غېکراح په دین نو کنه نه خو دیوبخه دا هو یکراح بالاحکام واه ارې تورات اول منلو چې موسی علیه السلام او بیا عمل ته نو تیار نه لا به غرزکر او چې چا اول بام او نه کولو چې او د یوکل نو وس واستغفاروم منی هزی ته اقراف الاحکام وی د اقراف دین دی نه دا دیو جن دغه مانان مفسرین وی غلط تر چې سو کوي چې د دې مطلب نه ده نه چله تو کرہو فیدین په خل کو باندې په دین کې زبردستی مکوئ دا معنا صحیح نه ده ولي کذ دینمراض احکام والے نوږي کې خوشت ده ست زګان نه دي او کذ دینمراض واخلې عقیدہ مزاح او تکلیف به مالایوت اخ دے فارسی سو کې کرہ کولې نشینتی تسلمونی کوي دې خدا سي مثال لکه یو په دواړو سترګو کنه ورې لارې زی ویو نظر ما تا وګوره نو چې تا غته وای چې و پردوز د نانو ته ولي ګوره نو دا تا و پروتو کنه کې چې ته مې نه کې چې پردوز د نانو ته مګوره دا هغه جز کته شي دا غو اختیار نشته نو دا پروتو کېږي په قران هټو کله کوي چې لا تو کریو په دین باندې نه اندازه چې کرام کوي په دین کې څوک کول شي نه به تر معنا دا نشته دی د الله طرف نه زبردستی په دین کې پاکدکې بلکې اختیار ورکړل نو ځکه د دلیل پیش کړي قد وینا رشدو من الغیم زقاقي خوا زحشو حق هدایتو توحیدو من الغی د شرک نه او د کفره نه او د بي دي نه نه مخوا زه ح شو نو بیا به کې ساجد ته بيت القرسی کې وازه ح رشد او الغي و گمراهي د جدا جدا شو او من يكفر بتعاوتین هغه څوک چې ان کار کوي د شيطان تعاوت کلف معنا د شیطان سر راضي هغه څوک چې انکار کړي د تواغوت نه ويؤمن بالله ایمان وروړي پالله باندې فقد استمسكا بالعروۃ الوثقا قصد الاسوله ګل پاګه کله محکمه باندې نو دو خبرې وکړي چې صحیح ایمان د دو سيزون نه جوړ دی کفر او ایمان دا کفر نه ځان بچ کول ایمان قبلول دا دوه خبرې دي نه یعن المنکر او امر بالمعروف دین د دین نه جوړ دینو رد شرک او اثبات د توحید لا اله الا, الا الله ولیک ان لا اله مقام مخکو کنا چه اول دا گن لریکه اول صفائیو که او لرika. لرika. لرika. دا زلونا کچری لریکه شرک لریکه بدت لریکه نو بیا با یؤمم بالله بیا به دا زلو دا ایمان قابل شکنه ایمان خو پاک لوخی تزی نو اول یک کفر به تواغوت ذکر کو او سوک چینکار که دا تواغوت نا تواغوت شیطان تاوی تواغوت معبود باطل ته وې چې عبادتونه خلق قیدار چا شي داغه تو هغه ما عبده من دون الله امام رازی وې روح المانی وې هر هغه څوک چې بغیر د الله نه داغه عبادت کويږي داغه په دعوت سره نظر ته تو هغه شي شیطان خلق له ور دعوت ورکي ته شیطان مرګري چې سمرديږي ټول دعوت ورکي تراسو ی صورت میده کې او براشي چې څوک فیصله وړي بغیر د الله کتاب نه بل چاته ناغت اتواغوت ویل چېریدون نه يتحاکمو ال اتواغوت وقد امر وان یک فرو بهیم دا خلک تعغوت فیصله لوري هغه چې د قران او سنت خلاف فیصله کوي نو تاسو تعغوت شو نو هغه څوک چې ځان بچ کیم ځانو ساتي د تعغوت نه د شیطان نه د شرک نه ایمان وروړي پاله باندې په وحدانیت سره فقديستم سکا بیل اوروتل پس دا مونږ ولي اوله ګولې محکما لن انفسام لها عن اشتداد غيظ الوالك قدري ارماتیدل خلوه خبره ده کو کوالی په کین راضی نو والله سمعون علیم الله دې اوریدن کې او پوا دارچا پحال باندې دا ایتل کرسی په تته مکی دعا کې بیان کول رشده او توغوت نو خلک دوا کیسه مشه اصحاب الرشد چې اولیا او رحمان او شي او اصحاب توغوت چې اولیا او شیطان او شي نو اريه سره الله په رابطه بیانوي چې اصحاب الرشد سره د الله سره په رابطه دا, اللہ سر قسم رابط دا تعلق ده ا دې نور سره کوم تعلق ده الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُونَ اللہ حاجت روا دے کارساز دے د کسانو چې مومنان دی الولیو المتقفل چه کفیلی زمواری غستی نا اللہ زمواری غستی رہ دا مومنان دا پارکا نا دی با دنیا کې ام خساتم دی با آخرت کے ام بچکم دا عذابونو نا دې دنیا ضرورت به موږ کوم ولیو الذين امنوا هغه مددګار د هغه حاجت راوځه لكن د الله لویه مددګاری زګه یخرجهم من الظلمات لن النور چره په سې را لرا د ډېرو یو تیرونه د کنه د شرک تیروا خلق پکې روان دراسمه روایت تیروا دوبو پکې من الظلمات د ظلمونو د دشمنونو ایوبل سرا د حسدونو ایوبل سرا د جنگ او د جګړو د مرګ او د جوبلو توبه من الظلمات یو تیارونه وکنه متش الله رحم کی او د ټولو نه راو باسي ال نور رڼا د ایمان ته رڼا د قران ته د مسلمان جون بیاخذ او تیارو جو نن دی هغه درناجو نشو ملي ادا صفات بیان کچا نور پریدا په دا ډیر لوی رحمت دی الله چې وبنده مخ کې کی په تیارو د دین نه نو خبر د خپل ایمان نه نو خبر چې عقیده ستوي د پیغمبر ز سنت طریق نه نو خبر د قران نه نو خبر نلاره بول عزت راويست رڼا تا قران ته دا ډېر ده او دا الله مدد دې بنده سره خلي او لذينا كفروا او كسان چې كفري كړې ويم اوليا او همت واغوتو نو دوستان دې چې تناندي کغان ساناندي او کغه جناتيم او توغوتو تويلي شنهلي توريان سرکشته وي اږي کفر نه لوي سرکشي بل نهشتادم چاغه د الله وحدانیت نه انکار وکړه د ایتل کرسی مطلب باندې هغه نه انکار وکړه نو بس مرګ شیطانان شو هغه وسه رسنګ مرګ ته یا کوي یخرجوا نام من النوریم رب سیدی لرا د ايمان نام درنا د قران نا یل ظلمات بیروتی اروتا نی کنا نی ډیر مرګرو اجازه نه داسې خپل خواوشه غاوړ کې یو بل ته وی چیرې څه دلته سناسته کنا نو کوزینه قران ته کې ناشته درس لولور شوماره نو چې هغه واخبانو کړو اجاوي چې حدا بس چې دین ما ته وای نو چې واخ شو ابیاوی چیرما د امیر سیبنا تاسو کو هغه اجازه ترانه کو ندی پریدی राणा ته جنرا پریډیکانا درځی کر یخرجون من النوری الا ظلماته چې د قران نه دې من کنه نو سچل لو سره کو تیارو کې د خواجه کې پاتشي او زدان دا ته مسلمان وے الله دې ز توا غوتیانو کار دي چوباسی خلق لرا را ده نور ناظرانا نام د قران نا د علم نا ایله ظلمات اګری ډیرو تیاروتا اولایک اصحاب النار د جهنم یاندي هم فیه خالدون ادیبه شیپ جهنم کې د ذوارو جدای الله وکړه چ اولیاء و... اولیاء الرحمن دا زان ل خلق دے اولیاء شیطان زان ل خلق دے د دوڑو جدائی پدیو کلا چکم چی جي... اصحاب الرشدی دي... نغیسره الله امداد کئ نو زړه نو والا اغا تیری او شکونه اغا رسل لری ادا نور چیدی نو د شیطانا نو تپریخی دی چیدی ہے این نار سلنا الشیاطوین آل کافیرین تاؤزهم عزا نو دید پاراوز قرآن مصالو نو بیانی چیرہ دے مصال کاراو با دیک دید پارا مصال سنگئی چلہ خلو بندیانو کار کوي چې دا تیارو نیرانات رو او شیطانان داس چلکی چې درنانه تیری سره کاږي چې دکم زیږي چې مونږ یې وینونو مله مثال پیش کړي یو دزیزه پاره دو دزیزه پاره چې لا اعتراف الدین دین کې الله زبردستی نظر اوسته کرا واستې نو ساجتو چې ابراهیم علیه السلام یې را لګو چې د نمروز توایا خبر او توک زما د وحدانیت ده خود ده پار را لیگه چه اک راه نشتا که نو دعوت باور که دلیلو نو پیش که اسبات بکې د توحیدو صلیب و پاکه جسوم رستانه کی خوا. فی دا. گی خواه علم ترائیل اللذی حاج ابراهیما پی ربیهیم تنگو ری ده خودی خبر ده او داسی مشعور داره که بسترگو چه معلومی گیم یو ده ده ده پار ال دی دویم تره تعجب د پار را دی ازما نه بهتر دی علم تر تعجب د 파را چلاوی یه بندا دا خبر ډیر تعجب نه د څنګه خیال دی دا هډیر تعجب خبره تو تغوکی دا وګوري اګه سړی ته اګه بحث آتا ټولی دنیا نوروز حاجی ابراهیم فی ربیه جګړې کړی وا ابراهیم علی السلام سره په حق د خپل رب کې اغتینا بادشایی نگوختا چه کشه مونگتا بگی چازغیه چولی دی اغتینا عهده نگوختا وزارتا و نورو نا انبیاء دا کارنکی اغیدی سرسکاری اغید اللہ دعوت ورکی ارچالا چی خواه دا دعوت عام دی دا دین ایسو کخلاس ندی اگر که بادشای دی دا جگړې ولي کوله زه نور څه غوښته چې د ټولو دنيابادشاهنو د دنیا کې نور او شو پاتيش او سارمانه شو پاتيش دا جگړې ولي کوله ان آتا ول له ملک دا زکاتەڵاور کلیواد د ربات شهید دنیا خا خې وسره کړیو کنه دا د انسان د ناشکر انسان دا کار دی هر انسان نگواری، ناشکر انسان، بدبخت انسان، دا اغا دا عادت ته، چی تو با سرخک اے، اغا با بد کئی، تو با دا اغا پا خیر کې گرزی، اغا بستا پا شر کی گرزی، بورا عجیبہ کار ده، دا دا ناشکر انسان کار دی توحید کیاو کمال ندیکن نا، چا جی توحید قبول کن اغا دی خطو نوو تو، اغه بیا چې سره جګړې نکوي اغه بیا د چا د احسان ناشکری نکوي اغه بیا شکرګزار جوړ شي او بس چې توحید پکې نه یې کانا الله یو ګورن اور د څو وختمو لپاره ټوله دنیا بادشای ور کړې وا چې ابراهیم علی السلام ورته زمانو نو نډیر بد پیو لګیدو دا وسره ما بد کړیونو ان عطا الله الملکا ځکه چلله وړی وه د له بعد دنیا او دا وقف په لازمم ځکه کړی دی چې داره تعجب مقام ده او تعجب مقام کې ووقفه په سوچ په کاري که نهخه دی خبرې ته چې دا لاسه کوي او دا مخلوصڅ کوي هر یور ک دا زما په لاس کې کار که دی به د لما په دې ځم کې نپ خدا دا د لا ډیر صبر خبربر دی اذ قال ابراهيم قال چوي د تې ابراهيم عليه السلام په دعوه کې رب الذي يحيي ويميت رب زم ما هغه ذات ته هغه جته ښکارینه هغه څوک لیدې نشي ها په دې به پیجنې چې دا وسې پتونې دي د خدای ته به هغه ذات کې چې جونریکول کوي امل کول کوي دا کار هو جاري که کنه د مدرسه خو روان ده خیرغه واخ کې ولزم را نو واخ کې و چرتا کال کې او مړ یو شو او وسخه ورځ رانیز دی رانیز دی نو بس الله ولذک ور کوي خلاصې یې بس دروازه سوره سور امریکا دا کار د چا جاری ده په دنیا کې چې یوه یو و یمیت څوک پیدا کوي یو څوک پنا په دې پی جنریشنو دلیلونو باندې ښاګه کې اکراه وي نو دې تساځي ته قالا اوهغه بادشان انا اوحي و امیتو زوم داکار کول شما. ولی جماعی دا, دا, دا, دا. کار کولې کول کول شم من ولې جمع یو دا یووب داوا کړې انا سمې کړې نا خدا کار زوم کولې شم کنه دغه ما اول سوچو ک په باندې زوم جون دې کول کولې شم مل کول کولې شم مفسرینو یحو کما نو د حیات او د ممات په معنا په انشرف دغه واست په نه پوي نو وی اوحیه او امدیته حیات او موت وی چې دوا تنا راول قتل کا او بل آزاد چې زه دې او موت وی چې کم ګنانګار دی او لایق د قتل نه د حیات او موت شو او ظلم شو هغه دې ته موت او حیات او یا کومه قلنو خو لیکن پزت کړه غلېو حضرت کې چانه وحي او امید او دا معنی به تر ده ولي چې بادشاہینه دومره قمقل نی چې حیات او موت نه پیجن حضرت کی راضی ښا او د حضرت دلیل ده چې ابراهيم عليه السلام د یو حجتنا بالحجت انتقال وکړو چته پوهیږئ دا سه له په زت کې راغي نو اس دلہ کیپسول پکار دی مې کیپسول ولور کوي کی ښا د سره ول ول کوي غوري ااو ابراهيم عليه السلام داس حجه تضی چې پاږی کې دیم بیا سن شي قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام په دلیل کیم ف ان اللایئه تی بالشمس یمن المشرقیم بهشکلهغ ذاات ې چېراولي د نور د مشرق طرف را روان کړی دا وخت و نو نور را روان وي فې بیا منل مغرریته داسوو کا چاپې کا اله د مغرب طرف مشرق ته روان کا دا کار شو شوهیت ل کافر اډو غګونه کو دا دلیل یې پیش پیښ کړي چې دوه خبرې دي یو دا وی چې د نمروز په خدایانو کې نور لوی خدایو معبود اعظم به وتوي ښا نمروز به نور ته معبود اعظم وي ایبراهيم علی السلام وی چې ورګه چې معبود اعظم د لراولمه تخذه بل چې خبره نه که کنه نو می پرادو کو یې رېځه تا چې داستا معبود اعظم ده دا خلار روان کړې ده او ته ته وایي چې واپس شي کنه کنه خبره دې نه مانی نو می پرد کو او می پر حجت قائم کو اسی به کې خلق زان خبري کوي چې کنا مروز ویله و ابراهيم عليه السلام ته چې نا دا مار روان کړې ده او ستاره دې واپس کړي نو یو خو به خلق او وی چې دروغ دی وی زکه چې نن ورځ چې ته نوې نومه د انور راخوته ناتار روان کړې ابلوي کې دی چې ابراهيم عليه السلام ویلې و وی او وی الله رب عزت وی وی هغه خبره منلې و معجزانه اور وان کړن دا څه ده انبيات دا جمهور نقطه چې نه کوي بس هغه په دلیل کې ملامت شکانہ پشچ پاتشاه سړې چې کافرو والله ولا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کې ظالمانو ته چغي د حق جوابو کې او د حق پرس جوابو کې نپدين کې دام شته دي چې دې کې او په دې عاقدہ باندې باس کې خلق سره کنه ښا انبيیاء په باسونه کړې ذلیلونه پېښ کړې دي عاقلی رز کدی کی اجازه شو چې پاکی دا او په توحید باندې و مخالفین سره باسکې په دی نیت باندې چې د الله هدایت کی خدای الله اختیار دې کو نصیب کی نو بشي او تړېرو توشه او چې نه بس ثغبل غړ اخلاص شو نو مثال شو چې ګوران نو مرز هغه سره یو چې شیطانانه مرګ لري نو ابراهيم عليه السلام یې رڼا تر او باسي او غي ته نو بو یې تکنه ياري من الظلمات الى النور بس پاتشه په تیار کې دا مثال له اصحاب التاغوت نو دوه مثال ذکر کيده اصحاب الرشد او كالذي مر على قريه الم تر سرلغي الم ترى الى الذي او الم ترى كالذي مر دا بل مثالوم ډیر مشهور دی اته نګوره هغه سلیته چتره ده په یو خار باندې ټولوی عزیر علیه السلام نو حضرت قتادوی ابن عباسوی ربیع ابن انسوی حضرت زها کوی امام سودی وی ټولوی چاوزر علیه السلام ته عبد ابن سلام رضی الله انوئی د انم اخلی چوزیر علیہ السلام او نصر جیل تا چولیو او چې کله راويستو نبیار را روان یو چې وکاته دنیا بدلوا بختنصر خر د بیت المقدس ده سیکلو چروळे پرتې وبس ګټي لوتي دې ثریدو په یو خار باندې وہی خاویت النغپریوتی واله عروشه ها داغه خپل چتونو باندې قالانو او دې پیغمبر ان نه یحیه ذہی الله او بعده موت هه چسرنګ به ژوندې کې الله دې لره آپس ته موت او د هلاکت ته دا سوال کوم د کیفیت په موت او حیات باندې خدای ار عقیده د چې الله کول شي خو لیکن په دې کیفیت باندې چې د الله بیا ژوندیکیو به بی اباضی شذاب سنګی ان یحییا زہ الاو اشاره دې ته چې دا ځړکه خبر راشي نو سوال لیکي کنه دل لانا چې ما ته تخپل طرف نکشفو کې نکشف تاو کې کشف سمانه ځړه ته خبر واچی زتا ډیر علما به داسیو چې غیپو پیوټکی کې بن شو نو سوال بہو کو اچھا بداسیو کو چری وے درکا او باغزے بہو دوشو چ سوال کو فاما تاولاؤ ملک اللہ دلرا مر خو په یو سات کې راځي قمیت عامن سمان اصل کاله او سات د هر سنه د بعد باران طوفان داګه دا سي زندسر نا داګه سي د دا انسانانو نام ثم بعثه به ژوندې کو قال کملبستا الا سمره وخت تیر کو قال او هغه د خپل علم مناسبه لبست یومن او بعض يوم وخت می تیر ک او په دې ځای باندې یا یورزو یا پرر وزم نه نیمګړي ورځه بعضه يوم دي که درو جننه ده دا د خپل ځن او ګمان خبره ده کنه او قران اجازت کوي چې اجتهاد کوله شي فکر کوله شي نږ په څه سوچ او فکر جیتو یو کار وکړو په هغه کې نیول نه یې اگر هغه غلطی ښه هغه کې نیول نه هیڅ اتحاد شته کنه قرآنی اجازه ته یې غورا الله په رد نه کړی دا سده وی سلکاله تیر کړې ته یې اوره ده جز په ګومان کړل او ماصله په ګډه رواځه حشوا دا خلقو چغوي وی چې بغیر دله نه بلسوو په غب پوهږي نو را شور دا پې غمبر دی اوصل سر کاله په دی او هغه موت په نهدي راغلی چې هغه موتته عجل دی دا خو معوج ځ غونې معوت اوکلی هم نه دی په ځمکه د زمو په سر پروت دی نه خبر د ځانه نه خبر د وخت نه نهې خبر نو ته څوک وایي چې هغه پرهوبان لی پوئیږي چې پیغمبر نئی پته نه لګي او هغه موت پر راشي چې د اجل دی او خخې کوي چې په زماکا کې ادي وي د ارسن خبر دی وي تبان لوی هېڅو مت اعمال پېش کیږي قران رد کوي دې دې چې پدغه خلقو باندې چې غیب دانسره الله دی پیغمبر ته علم نشته د خپل ځان نو دیتا څنګه علم نیچی تولتلی او سوال دیتی نکڑی دی قالاوی اللہ بل لبستمیت آمین بل کتا وقتیر کڑی دی سل کالا گردی بر علیان تحریف پی پک قرآن کی کانا او دی تول دین دا تحریف دیخا محرف دین چلی اغیوی چه وزیر علیہ السلام خخبارو. چه ما سلکاله تیر کردی نو دا وی اولی نه اولی وی چه یومن او باز یوم دا خوی اگه تا دا سلکاله دا لکه چه یا یورد دا یعنیم گلی روازد خواه او چه دا سوات اخکارشو کنا او ذکعه وی چه یومن انور خبرو چه سلکانو اللاو تسلوی بیا چه بل بل خود دید پار رازی د اضراب دا پارا څهغه مخ کې خبره صحیح نه ده دا خبره صحیح ده تر دې تحریفات دي هغه مخ هغه خپل نظريه ثابتې کې قرآن رد کيو او کار څخه خودي وخت خپل اقیده ثابتې وي ویل چې نن نه ځنه بلکې وخت دې تیر کړي اصل کلام فنظر الی تا امک او شرابیکا وګوره خپل تا او خپل شربت تا چې تازه سر راغستې سل کا لطیر شو او چیزیں نه خرابم هم نو ندے خراب شوي لم يتسنن ندے بدبویا شوی وانظر الہ مارکا او گورا غی اخپل اسور لیتا غی اخپل خارتا چیزیں نساتم نو گورا ڈوکی پرات دی کا نا ولنجعالک آیتا لنناسی داکار میں ذکاو کو جوګر زم تا د خلقو د پاره یو دلیل پر اټلوده قیامت باندې چې پس د مرگ ناجوان ځن حق اوس دی سل کال پس ګور ځوان دي شو ونزور الی لزامین او س ګوره نظر کاوه دی اډوکو ته کیف انون شې ځوان چې څنګه مونږ راوندو دی لرا اول نو پنجره باندې نجولوکو ثم نخشا لحما بیا وستو دي نا وکاتو او غړډو کې به دغه سيو بل سره یو ځای نو د خر بدن جوړ شو نو روغه غوخره روانه شو تابعین د دې سم کې نو تکور شي روانه شو روانه شو اچی پورش نو صاحب پکې راوي وغونه لکلا وځه وکړه دا فلما له کل چ معلوم شو دتم دا په خپل سترګو باندې قال وی وی عالم خو شوم ان الله علی کل شیء قدیر پس باندې د الله په قدرت باندې م علم زیات شو چله پار سباند قادر ده د علم خدامت لبی کنه چې ساده الله په صفاتو نورم اضافه را شي علم کې د دې پر تاسو کړو انور تول اسرایلیاتی سو کوئی اډو کیه چې د خپل ته د خپل اډو کې شوي نهو او یا ځه چې اوم د کور کالو او ازیه چې بیا وا پسوی نوزیه ولا مخلک کسکه ورغه د سلوک کالو ګډه ا دې خدای په انځوستو زوانو نده به ته زاستاپلارې ما اوبوینه بیا وی بډه ولې ځو بیا وی تورات وته یاد ولوي قصې ديخه د ټول اسرایلیات دي د قران مطلب صرف د دې سره ای تا مسله خی بجز د ځان نه نه خبر ستا حال بهڅ خبر شي او بیا د مګه بیا جووندون حق دی س کاله پس دې جوې شو او الله جوونې کول کولی شي او بله داه چېڅوک د الله سوال کوي نو والړته راړه را ولی او تییاه د شک او شوې نه لري کوي که نه دو مثال فغاله ابراهی مو یاد کا چې ابراhim مله سلام رب أرنی کی کیف خب؟ پا کیفا تحی الموتى اذن رب ا وحیما تام جسنګ ژوند کې مړی کیفه راولې هغه هو یقینو په حیات او ممات چې دا الله کول شي خو د کیفیت چې دا طریقې وینه ما کیف تحی الموتى سره کې مړی قال او لم تؤمن ویلا چې ولي استایقین نشته قال بلا و ایبراهيم عليه السلام چې یقین مشتدم ولیکن ليطعن قلبي لیکن زړه کې مې دغه معمولي غونتي وسوسه راځي چې ردا به څنګه ژوند کیږینو نو چې دا د نړۍ شي نو زړه مضبوط شي کنه چې مضبوط شي زړه زما چې علم کې مې ترقی راشي او علم خو تر یو حد پورې نه دي چې روانی روانی دروځي روزی په معلومات دیريږي کنه او شکونه وړنه لریږي اطمینان به پیدا کیږي ولکه لیت مهن قلبي صرف ضد پر تپوس کوم مله بول عزت ګور په لګه خبره د بندان رضا کی کنه چلاو چې ول استایقین نشته ایبراهيم عليه السلام وی چې بالا بس بس اللہ رضا شو یہ خبر اگدول و تاجت نشت تقریر و نتا و بیان و نتا خبر ایواء و... خلوص نا بس بلا دو جاند امام بو حنیب اللہ علیہ و دا حضرت قطع دا باس راغ لیو قطع دا خو مشروع او پقبل علم یا دیر پحر کھوکا نا استر ګونو د خوا په لور تړیر راناو има ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې او سړی زان ته مؤمن وای انا مؤمنن حقا زما یقین دې په ځان چې زما مسلمان یم او کتا ذوی چې نا ان شاء الله وو سره وی چې انا مؤمن ان شاء ابو حنیفه وی چې ویزکه سورته شعراء کې ابراهيم عليه السلام وې چوا اتمارو ان يغفر لي خطي ات يوم زو مهت ساتم چې الله عزما غناو نه معاف کي نا امید یې نه دی ویلي نيمان ابو اللہ علیہ د عمر الریزی اجازه یې نزدې داغه خبره ده دا نو هغه ته نده معلومه اغه خدای عملونو خبره ده چې ختمي یوم الدین د عملونو خبره ده مونږ خدای ایمان خبره کوو د ایمان په باب کې ابراهیم علی السلام وایي چې بلا ااو زما یقین ده ان انشاء الله وسره ویلی انشاء الله ونه ایمان بو حنیف او توبه خدای ته چې کته سوال پیش کړي نو چا جواب نه وکړي تا خو نذیره والی چې امام مالک رحمت الله علیه وئی ام زولی ویاتنا امام ابو حنیفه پینزل اس کلمه شرو خلقته رستو تطوس کو بیا امام مالک ته وی چ دا امام ابو حنیفه څنګه سره و چې خلق دمرصبتونه کوي هغه یرهوبدا سره و چې په حجت کې او په دلیل کې کدی پیلر تبوی چې دا د سونی دینو چا رد چاہی جواب نشکولنو دا بے صحابی طولنو داستاریو کنو په حجت کې په دلیل کې حضرت قطع دائغ علیکو ولیکن لیت قلبی قال اوی اللہ فخوز ارباتم من التویر چی خام خاتد لنا شکو باسی او معلومی پخپل استرگو باندی چی ملی سنگ جواندی کیگیم نو انی سایو سلور دمارغانونا هرسه چیوو تیویلو صوفیه پاگی که لگیا دی چنن نکنه یو بانگیو یو یو کارگو یو کامتر آوی دی اب یاوی چیده نمطلب دو بنده غا عیبون دی عیبون ولی بنده که تا کبر دی بانگی تاو گور کنه پده اوال گردی پا دامده موی پرینو چتا دی زان تا دوم او تاوس کې زیب و زینت ته حسن ولحسن ورکلندې پاغي باندې غرور کوي نو انسان کې غرور دي خپل زینت توینه کارو کې هرستې مړی کینا او کم تر کې غفلت ته کم تر ناشته وي ګوګشتوي او وړو کې راشي په لیندتنيو ډبو باسی كن دي کې غفلت ته نلعن بلعزتو ای چداعی بون ازن نلرکا علبتو نجاتمومی سلور مارغان فصرحن نئیلیکا چکنی چکنی ایک ازان سرام فصرحن نئیلیکا ٹکلی ٹکلی ایک ازان سرام مفسرین ذکر کی امام رازی ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن بسری سعید بن جبیر حضرت مجاہد و زحاق طول ہوئی اجمع اہل تفسیر علی انہ المرادہ بالآیت قطعہن جدہ سرہن مانا صدا قطعہن علالکہ ٹکلی ٹکلی کا کیمائکہ سمجعل علا کل جبل من هنجز ان بیاکیدا پہر یو غربان دی, دی, دی یو یو حسان یو یو برخان پہر غربان دی, دی دنیا طول گرون نیا دی حضرت مجاہد وی کل جبل بے حضرت کا او یلی کا اگر گرون چتا دی دی تا نزدی دی تاثر نا غیادی سم مدعون بیا و درې کمینس کې आवाज او کدی تا یا تی نکاسایم نور ازيبه تا ته پمړم ابراهيم عليه السلام اقصه وکړه دا یې ملته بس کې خو د او مینس کې ودري د आवाज او تا وک دا نې چې سرونه ځان سرونی وو دې خو څه ذکر نه راغلی هغه به هر یو مرغې رالو تا پهاوا کې بعد اقصه مرغۍ جوړې دا واعلم ان الله عزیز حكيم اوې پوښتنه په دې خبره باندې چې الله زور او ذات ته لوی حکمت وال دی جون دې کول کول شي کنه او مهلت ور کړې ډېر وخت او په خپل وخت به جونځي کوي ورنه زور او طاقت دی دی باریلیانو پدی قرآن که دید دی دی دی دی پار تدبر کڑیخا که دید حق د پار کڑینو گری چی کم دید تبرسی دیلو <تصفح> وی غیر اللہ تعواز وی جائز ده دا شرک نده کولی ابراییم علیہ السلام تنوی چی سمدعو هن مارغانو تعوازو کن دی مارغانو تعواز چی آواز کن نواجتی تی نگوختو چرا مدد شی ونی که را رسی دا دا دا دعوت تی ثم ادعهن ابي اي اوی... وي يسوعه ابرهيم السلام اوازوکو او مارغان او رامندیکړه نا د قصيو تم ودعهن دي زيارتونو تاوازوکا نو ياتين کصايا چې دي تا ته پمنډه رازي کنا و يتو توکا چراشي دل خمون بچلځ دکو زمونږه اجت نشته ده... ته تو تاوازوکا چرا چرابشی... به شي مون خو دې دعو نه کوه خوا... دا ظالمان خلق ده... دا واعظي کور شو اغه سره خبر اوږده شو داوی توحید ایتول کرسی اوی پسې دو ما خلق جوړ شي چاو من الله رشد دعا الهدایت والا او چاو نمن الله توغوتیان شو نو دوالو دو لپاره الله جدا جدا مثالونه ذکر کاتبات دغه چل له هر زمانه کې نووس مسلې د انفاک تروجو وجو کوي چې څوک دلله پلار کې مال خرج کوي نو اللہ اغلا سنگ دیری و سنگ افاظت کی مسلو اللذینا ينفقونام مثال دو خیرات مسلو اللذینا مسلو نفقت اللذینا مثال دو خیرات داوی کسانو چی خرج کی مالو نخپل خرج کی مالو نخپل فی سبیل الله دا اللہ پا لار کیم جہاد کمراد دا دا دا لار دا کما صلی حبتین پوشاند یو دانې دې جوزې ورځوله پسمکه کې ام بتت سبا سنا او زرغونی کړل ووږي فی کل سنبلۃ میا تحبا او بهاری ووږي کې سلطانی وی بودی وی دانې نو وسو جوړې شو او په دې پورې باندې نه دا ولا یذعف لمن یشاء الاتی چنکئی اگا چالا چو گواریم چې چی دا بنده پڑکی خلوس دیا تی فاللہ بانده اعتماد دمرا غیقی کمال پیدا کی گی واللہ واسعون علیم اللہ دیر قدرت والا دی او دیر لوئے علم والا شاولی اللہ رحمت اللہ علیوی د مثال مطلب تمثیل تصور دے لکہ داس فرض کا نور دانه چې ګنيش رښتیا په زمکه کې داسې شي شوی شي وامي د خپل اندر سر کار نشتا اغه استاذین ته خبر راولی چې لاله خلقو خیرات داسې دی ری لکه مثال د زمکه یو ګوره انور بابا کډیر حکمت نه ای چې د زمکه مثال د انسان د زړه دی چې زمکه قیمتي او زرخیز ای نو دا, دا مثال د مسلمان د زړه شو او دغه زما کې ته دانو غرضه ای کنه مده یو پټی پذای باندې او په دا کې ښا تم رضایت شي مله ی استاد هغه انفاق باذن الله به دغه سې زیاتیږي زیاتیږي تخو مسله شو د انفاق پروپوزي شروط بیانې شرطونه چې ګوره دغه دا دانه مثال زکه ذکر کو چې دانه پسمو کې یو غرضه ای نو بیا به ډیره خصمانه او ډیره پ نه او ساات نه کې دو انتظام ب کې نو چې تیغه او باې نو بیا به ضرري سی زونه نه بچ کوې پهمو ک ډیر حشرات دی چې غی چې ته ونهخورري دغسې پردو پر دو ساروونه د ګړو بزونه بیا بچ کوې که نه ددي خیال به مخکې سااتي چې چینجه نه دا نهونه ورځ. اغه تیغ نکئی روغه دانہ ما دا ټول اشارات تی دیتا چې ست ازل کې وای اخلاصي چې دا د اخترات ورکوما خدا الله درزاده پاره د دې باندن ستا ما اثرن کوما خلق تزانخه مریانو کوما چابندلوین کوما دزینه په چې دان روغشی چې تیغو کوکي او بیا اور پسې نور زرری سيزونه دي ښه ناغه شرطونه قران بیانوي الذين ينفقون مالهم على ما كسان چې خرج کوي خپل مالو نافي سبيل الله الله پلار کوي ثم الملائكه يعونان فقوم او بیا نیرستکړي پسې هغه مال پسې چې خرج غړي دي منن احسانات ولا عذن انا بذري پره بندمان دي سه احسان ومن چې ګني مخاله ورزي نو تا پوسټ نه کوي چې تا په پیسو باندې څوکړ کنا څه چلوکو يا خدای استاد یې سره سکار داغه خو خدای بالکل د دې خبره تپوس باندې کوي نبی لسلام په وخت دا آیاتونه نازل شو لن تنال البر حتا تنفقو نبی صلی الله علیه و سلم متبناجو زېدو چزیه او تویلو هغه او اسرا واستو ویدا او لا وی چې هغه شی ورکا چې سٹاف نبی صلی الله علیه و سلم ته ویدا دا الله په لار کې صدقه شو نه کله انوتلي چې نبی صلی الله علیه اسامت आवाज کو ویرا شپدي اسوريګه د زې ذيو کنا نو فلاري دا چې له تعاون ته شو چیرته خو ما دا خو زما زیاده او دا خو ما الله فلار کې خپل اسور کړی دی نو زما زی په څل نبي لي سلامي عزتي سرستاکار نشتا بس دا خو تا راکو زمون خو هدا کوه سام په سورو کوبل سو کو استادي سرستاکار نو ګورته چې شې ور کې دا الله فلار کې نبي عطا تاسو مکه وای چې یرو رودري غته تمونځو داس کې سو نشما یخوا نه ککه نه پولیس یته نه اخلي ییخ بل خیرات مخرابو او بس تا قبول شو کار چاله دی ورکو چس ستا په نظر کې ډیر خراب او بداملہ ابېل ما ز معلوماتيږي خو ستا خیرات پکېږي ها زکات نه یادو خیرات یادو ښا زکات وب خپل زې راضی مننن احسان به نه کئ ولا اذان اصلا تکلیف و ضرر با تنرسیم نو چې دا خرج که کنا لهم عجر و معنی در ربیم دا دید پاراجر دا دید اخبر رب سران ولا خوفون علیم نبا یرپ دی ولا هم یحزنون انبا دی غمجن شیم قولم معروف و مغفرتون بیر خلقی چه غی واردن و یرکمون سرمالوینو زمونږ لروبې نه به موږ سويول شي وکنه فنشتنه څوکم نلایو استاد لپاره خیرات خیمه چې تا نه سوال لکی او تاسو سره سنئی نو خبره وته اوکه جوړورا اپکه جامه اس شیرا سره نشته ده او تا نه سوال وک نو زه ډیر خپه شوما والله تعالی هم زر کې معلوم که کنا نو دا هغه ډېر خیرات نغوره شو چې یو صلی او زر ور کې او 2000 ور کې او خوځربصیب دي رضي خیرات نه دی اوستا خوګه خبر ډېر لوی خیرات چې قول معروفن هغه وینا خستان او وینا نرمه آسانه ومغه فیرتون او د هغه لپاره سوال کول د باغنی خیر من صدقه دا بهتر دی دا وی خیرات نیت باوها اعظم چ لګی دلی ور پسې بد ردی چورم کی او بیا ور پسې لګیا شي چې ګوره پرون موراغله او دا ردا عادت ته خانه روغ مړتې پلاس خو باندې اماز دوری نه کوي وزان له خیرات خراب کو بچاو ته وای چې هر له خیرات مخراب او تسلی په دې سړی په سر لګیای کنا چته ده پس لگیاه خوستا خیرات به خراب شی ناغسوی و یمان لالاور کلو زدی سو کومه غلاوی زستا خیرات سکوم والله غنیون دل لا جت نشته ده استعمال تا حلیم او لا ناک ده الاوی ته بند رزا ک ما. مال سرست خو بنده بند ده نه خپ اتا په بنده ده پا بنده شل خبره وکړي مسا شو یا ایواللذین آمن و ایمان و لولا تبتلو صدقاتكم مبر بادوئے اقبل خیراتنا بالمن والعزا و دی احسانات و سرا و پبد و رد و سرا مثال ذکر کوي چې څنګه گی وردلته که اشکال لے چې عمل خو په شرک او بیدت بربادی گی چه قرآن وی که نا کفر و شرک پدیسی زنو باندې. نو پمن او ازاس سره څنګه عمل बर्बाद شو جواب جوابدار چي دا عمل شوي نه دي زکه الله زنه خبرو چي دې خیرات کوي خو دې و اور پسی لګيای بیا ا دې بیا دې غریب تا او دې یتیم تسوال جواب کوي چن نن زمونږه لانټر دي هم خاراشه نن زمونږه نو الله خبرو ده نیت نه نو دا صدقه د وخت نه قبول شوي هي الله خدوزل نن خبر ده کناخه او انما الاعمال بالنیات چې د نیت فاسدو نو د صدقه سره قبول شوی نه ده لا تقتلوا ویخه کلذی پوشان دا سلی ينفق ماله چې خرج کای خپل مال رعا پارد ریا عن الناس خد ریا د خدنه خلق ولا یؤمن بالله والیوم الاخر ریا زک کی چ یقین نشتا په الله باندې چې قرارداد پاره ورکو ما هغه ته خېما چې را اجر راکي ان پروز دا اخرت باندې چې اخرت کې ځان سواب ثواب او اجر غټم نو که د یقین په الله پروز دا اخرت وي نو د خلقو ته سلوک هوا چې خلک خبر شي او خبر کې راشي نه خو ځغه نشته کنه دا ټوله کمزوري چې راځینو ایمان ل راځي خه مصلوکه مصلې سوافانين پس مثال د د خیراتو او د ده ده زلو اوشان داغی صفا گٹی ده صفوان مئینه تابع چواتوئی علیه ترابون چپاگی بانده لگی خوری پاسوا باہو وابلون ارسی اغیطا درون باران پترکو سول دا پریگ دی اغیطا را پا کساکا دا اللہ مثال بیان پو د ده زلو گٹا دا وسې ته نه جدا کیه دا زموږ له خیراتې چوکو ها دا خدای واخوري دي د خلکو په نظر کې چې خلک خبر یو کیو کی نو دا مثال دا واخورو شو عجیب یا د ریا باران پر راغ نو یې سپات نه شو الې ترابون دې دا ده چې د خیراتو کو او پر ریا باندې یو کو ناګه باران چراغې هغه خاوري ماوري وړي سمانه دا خاوره څه شی وو دا د خلقو غاصيبتونه چيوبوي هر ډیر ګټ خيرات وکړه او ډیر دې کنور سنکه یې نو ما جته نشته ښه صوره میخه وي د سبتونه چې خلقو کی نو دا هغه خاوره و دغه حدیث کې راځي چې ستا په مخ کې د چا صفت کیږي ناګه صليخله تخاورون ولا چته ده بنده صفت کئ صفت خو ده الله کئ بنده سی بنده خو زی خاورونه پیدا ده نل از کداغي مثال خاور سراور کھا لا یکذرو نا لا شیئ مم ما کسبو ذی خلقو و صبر نشو پس ثواب داغي عمل چیکړې ده وللا اوله ذل قوم الکافرین الله توفیق نور کیدا صف قوم کافرانو او مثال الزیینن ینفقون ولهم ارتغاء مرضاۃ اللہ و تثبیتا من انفسهم او مثال د خیر خیرات دهغه کسانو چې خرج کوي خپل مالونه ور ډیر په صحیح طریقه ولی نیت یې ډیر مضبوط ته ارتغاء مرضاۃ اللہ ده اقیزه ده نیت یې چې خالص د الله رضا لپاره چې څوک تنه خبر نشي چې حدیث کرا دي چې په خلاص ورکه نجی گس لاستینا خبر نشی دیتی ابتغام ارضات اللہ وی کنا و تثبیتا من انفسهم او عمل دا کوي چې زلونا داغی مضبوطی په پدی سره داوی دا عمل مقام دے و من انفسهم دا زکر خیرات کی و مال خپل اخپل بلچالا بغیر دس تم او اثرینا په د زل موتی که نظر خوشحاله شي ډیر چې تا یو بنده سره امدادو که نه نه به دومرهنی خوشحاله بلکې ته چې سومره خوشحاله شي په ذلو کې چې او الحمدو یا شکر دیله چې زما د لا نهدي او بنده سره امدادو کو نن به پ غ خپلو وړو بچله وړو دغه وړي ننظرلو خوشحاله شي که نه کمسای جننتې ددي مثال پهشان دییو باغ د بربوت پوچ ته ځمکان. چیز نقصان وطن رسی اسوا بها وابلن او رسی باران فا آتت اوکلها زعفین نو روڑی میوی خپلی دو چندی نو کچا دیر مال ورکڑیو نو ډیر میوی دیر ثوابشو فیلمی اسوا بها وابلن کون رسی اغیطا دیر باران فتول نو د داغید پارا ساس لګون د ساس کی ینه کله کله دے که کومه کډیرم استاد اجیر او سواب او الله استاد ز پاملون باندې خبردار دی ولیدونکو دا مثال شو د صحیح خرج چې مومن مسلمان او مخلص یې کوي اخیری مثال ذکر کئ داغه انسان هغه دا انفاک سروم لگی او دا سه عمل سروم لگی ښا چې دا سه بدبخت انسان دنیا کې شته دی اول خکار نه کوي خلک پتون کوي چیره ډیرمانکوزار او ډیر مخ او ډیر د کې خل په سره او خلک پتونونه کوي آخر کې به داسې چلو شي چېبلکل دا سمون کر شي دا کېږ دنیا کې ډیر ک نه دا دا سمون کر شي دمانځ نه او د خیررات نه او د خلق خونور خبری که دا گور کنا دا دی پلانی زیتا لڑن و زکر داست چلوشن نا کار پلی لڑشی خدا دا اللہ شان دید دا اللہ تقدیر کلی کلی کنا نا اگر چیسی کلیو اگر طول ارسو بوڑخوا او پا آخری وقت که خدا په کن مالاوی دا, دا دا چاق وخده ایواد دواح دکم ایا محبۃ کی او تن سدا سو دی سرا انت کون لو جنت چوی دی زده پاره باغ من نخیل و اعناب اند کجرو زان گرو تجریمن تحت هل انہار او دا سباغ دی چ پو بوبان دی پورا دی وایګدار و نو لان دی نهرنا لهو فی امن کل السمرات چوی دی پاره پاری کیار قسم می وشتہ واسبہل کبارو او رسید دتا بوداوالی اخیری وقیه ده ولهو ذریعتن زعفا وعدد پاراولاد ده خماشمان ده فاسوا بها اعصارون او رسید ده باغتا یو توفان فیه نارون چه باغی که ور اصارو بازی توفان دا سی چه اغا بوٹی اصو دیخا تکتوری سلپی واریگی فحترقد نا غباغه اوس وځیې ایرشیوس نو دی وڅلکی د پخ پلون وړای سن شي کوله ما شومان اویم سن شي کوله نو بس هلاک شکانفه اځه خلک وې روک شوم نو دې ته وې کو ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر تاسو کولیو چیرې دې یاد په مطلب نه تا هغه تدراشویچ چې دای یو باندې ډیر خامو لونکه یو اخلاق یې یو چې په تو نه کیږي اناسه بس ولټشي ارص پریدي په که وخت کې نلای یوستد شرک کارت او د کفر تنو شه بس بی دین شه کې د غارې او بړغټعمل د تعمل بر باې دلووي که نه چې لا تتیلو عمل کوم وې کذا لکه بایدنو الله او لکومل یایم دغهې داله کملی چې به يعنی ته اوستایاتونو د للوونه ډ کوم ته تف کارون د دپارې چې پهې کې کارو کې سوچکې نظان دغه مجوړه چې نه نه استاد نه به او اذا وګوره ډایرک علم آیات نوې افضی باندې څوک نه پوېږي خدای باندې الله ایمان ذل کړي دې په آیاتونو کې ته تفکرون تاسو بګه سوچ او فکر وکړه څنګه او دیو جن نبی له سلام چې آخري بیان کاوه صحابو ته نبی چې حاضرین دیولګي او غیبینو ته دیورسی چې زه چا نیم لیدلنه تاسو یو تا ورا سه وي ابي او عامن سامعين دا شی وو شي چې تاسو یې تا اورا ساوې نو هغه کې به الله قابلیت پیدا کړي هغه کې به الله د علم ډېره فراخي پیدا کړي چې موږ تاسو کې باندې وره دشتره کنه ها نو ځکه کرام ټول په جنگونو او پادیاذونو کې مصروفو او تابعینو کې د علم ډېره لوی فراخي رااله اذا نن مونږه سو وایو او صحوالې پېښ کو نزا ده مجاهیده او ده زحاکو زمصروق او ده مکهولو د دې علم پیشکو که نو که کنا مدا خو غی فکر وک کنا اری ته خدای موقا مل او کړه ملک امن راغه صحابه او جنگونو jihadونو او کړه او تابعین زمانه ډیر د خاموشه او ډیر د فراغت وا غی بګکیناسته کی د الله کتاب او سنت تنوغه سره تراويستو چنن دنیا پاوې روخان نه نوپا of folk